Del 1 Prolog och Hermelinen Hade det varit möjligt skulle vi ha lagt makten i rättfärdighetens händer. Men makten låter sig inte hanteras som vi vill, ty den är en handgriplig egenskap. I motsättning här till är rättfärdigheten någonting andligt, som vi råder över efter behag. Därför är rättfärdigheten lagd i maktens händer, och därför kallar vi det som vi är förpliktade att iaktta för rättfärdigt. Härav avleds svärdets rätt, ty svärdet ger en verklig rätt. Bläs Pascal ur tankar, 1678.